Я хочу лише встигнути висловити все, що накопичується в мені. У вас справжня письменницька біографія із масою випробуваних екзотичних професій. Спектр журналістської діяльності від багатотирашки Донецького металургійного заводу і елітарного київського журналу «Сучасність» до заступника головного редактора журналу «Наталі» та головного редактора журналу «Караван історій Україна». Офіціантки в ресторані, шпрехт штавмейстера в цирку, снігороньки у фірмі «Свято», завідувачки відеосалону в кінотеатрі, останні вже більше нагадує Тарантіно. Розкажіть трохи про свій шлях через всі ці іпостасії в літературу. Це, швидше за все, шлях не в літературу. У світлі више сказаного, а шлях до себе. А ще, хоч як це банально, ми з мамою жили досить скромно, і я використовувала кожну можливість, щоб заробити – Звідси і Снігоренька, і Шпрехшталмейстер, я тоді не замислювалася, що колись усе це стане якимись фішками мого життя. І зовсім не хотіла робити з цього такий собі піар. Я не мажорна дівчинка, я звикла працювати, не розрізняючи престижність цих робіт. Звісно, тепер згадувати про металургійний завод і про те, як мене крили матом сталивари, яким було не до душевних бесід в мікрофонах. Це щось фантастичне. Чи про те, як я безвідповідально зачиняла на ключ глядачів у відеосалоні, а сама йшла блукати вулицями, поки вони дивилися чорного тюльпана. В ресторані на власні очі бачила, як офіціантки запихають в кишені величезні чайові. У мене так ніколи не виходило. Я лише тремтіла від страху, відкорковуючи пляшки відвідувачам, і думала, «Боже, коли це все скінчиться?» Одного разу у мене впала на підлогу таця з пиріжками, і я злякалася, що за них треба платити. А кухар спокійно наказав їх зібрати і скласти назад. Нехай їдять. Після цього я більше не вийшла на роботу. Цирк – моя найбільша казка. Я тоді зайняла перше місце на конкурсі чіців і мені потелефонував директор цирку з пропозицією відкривати програму, адже... Читала я досить і дзвінко. Тоді я зрозуміла, що цирк – інша планета. Про це трохи є в шостих дверях. А в Києві я вже працювала майже за фахом. Спочатку в газеті «Родослав», потім горе-коректором у сучасності, потім на радіо. А коли мізерні зарплати дістали – пішла в газету Всеукраїнської відомості. Звідти і почався шлях до глянсу. Адже, коли газету знищили, мені самі потелефонували з Наталі і одразу запропонували місце завідувача відділом. Така собі, як казала Марина Гримич, «Американська мрія». Але що таке металургійний пил? Який в'ївся в долонь, я знаю досить добре, і, до речі, ніколи про це не забуваю. Останнім часом багато говорять і пишуть про бум жіночої літератури в Україні, маючи при цьому на увазі літературу, писану жінками. Чи згодні ми з таким означенням, як ставитися взагалі до гендерного розподілу ролей? у сучасній українській літературі. Ставлюсь погано, з такою собі кривою посмішкою, нехай говорять, якщо більше немає про що говорити. І я, до речі, досить довго думала, що Сідні Шелден – це жінка. Коли я беру до рук якусь нову книжку, мене зовсім не цікавить стать автор. Це абсурд. Мене цікавлять перші десять рядків. Якщо вони мене захоплюють, яка різниця, хто це написав? Цю тему, як на мене, треба давно вже закрити за неактуальністю і якоюсь нафталінністю. А те, що у нас жінки зараз пишуть більше, це правда. На десяток цікавих жіночих імен Одне-два чоловічих. Біда з нашими мужиками у всіх сенсах. На жаль. Як би ви оцінили динаміку розвитку української літератури загалом за останні роки? Зміни, які відбуваються, позитивні чи навпаки? Однозначно відбувається вибух. Багато з'являються піни, бо друкують все. Але це теж непогано, бо щось справжнє має виростати на якомусь гумусі, Лякає є тільки одне – читач при цьому розмаїті може втратити смак. Ви кілька разів були лауреатом конкурсу «Коронація слова», отримали премію імені Юрія Долгорукого – чи впливає це на продаж книг? Не знаю. Мабуть, це знають і мої видавці. Багато незаслужених регалій – це теж погано. Але якщо на моїй книжці будуть стояти ці відзнаки, я не заперечуватиму. Адже справа не в них. Жодна премія чи відзнака не зробить книжку талановитішою. Чи відчуваєте себе найпопулярнішою українською письменницею? Адже ваші книги в рейтингах україномовних стабільно посідають перші місця з продажу. Я відчуваю, що жіночка на ім'я Слава лежить на кушетці в стилі «Мадам Рекам'є», і вказує на мене пухнастим віялом. А це хто така? А ще в міфічній ротонді гомонять мої улюблені письменники, і раптом всі обертаються на мене з тим же запитанням. І мені стає соромно. Якось один відомий телеведучий режисер сказав мені, якщо мав по щодня показувати по телевізору, вона теж стане популярною. Золоті слова. Такою мавпою я бути не хочу. А те, що є якісь рейтинги продажів... За це низький уклін моїм читачам. Ви справді назвали Ірен на честь героїні саги профорсайтів? Свята правда. Мама мене народжувала... Батько читав сагу і закохався в образ жінки, яка мала це ім'я. Ніяких інших варіантів не було. Чи відчували колись вплив написаного на дійсність магію слова? Так, але про це говорити найважче. Гадаю, ви як письменниці самі це добре розумієте. Слово – це все. Щоправда, для тих, хто живе цим з дитинства, а не конструює слова, складаючи їх, мов пазли. Є багато випадків, про які я можу розповідати лише на кухні, пошепки. А якщо коротко, багато з того, що пишу, відбувається насправді. Отже, чекаю на безлюдний острів в океані, який мені подарують. Тема, така вашої книги «Зв'я квіти викидають» – акторська професія. Це таке здійснення дитячої мрії стати акторкою? Чи все ж таки це книга про старість і вміння змиритися з відходом у небуття?